Egunan, biar, martxoaren hogeita majean, lehen aurtzaroan kalitatezko ahera baten alde manifestatzera daitzendu PADUBB alakonzin kolektiboak, kari oztara, aurzende egietako langileak egreba egitera deituak dira. Takei reformak nini eta urtipien ahera kalitatea txartuko du. Tokiko puruak emendatzen halko dira ahera espazioa minimoa apalduz, Hots, aur gehiago sartuz bergespazioetan, lapinak edo oiluak metatzen magin bezala Arduradun Arduraduntasa kalkulatua izango litzateke, aurgen adinaren arabera eta ez beraien autonomia mailaren arabera, alta adenek dakiguarro bakoitzak bere egitmoan handitzen dela, beraz bakoitzak behar desberdinak dituela. Profesionalen kalifikazio maila ere, zalantzan emana izan liteke. Bada urtea pasa, pade bebe alakonzin kolektiboak take egeforma salatzen duela. Maleruski, hoi hartzun guti du gizartean eta gurasoengan ere. Alta, urtzeindegiak moduak baino gehiago egiazko ezkuntza guneak dira familia bezain bat. Beraz bai, urtzeindegietako langilean lan baldintzen defentsa eta augen ajeraren kalitatearen defentsa denen ardurak dira, gurasoenak ere. Ale, itxortu ama tanisua de biak amahetan departamentuuko kontseiluaren egoitza intzinean Baionan manifestatzeko biharte